Es cou? El programa de Ràdio Pinsenia on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Castanyada al Rocaus Divendres 29 d'octubre a l'Ateneu Rocaus de Sallent a partir de les 8 del vespre concert de l'atremenda farra dels increïbles Germans Z A dos quarts de deu... Rifa d’un cartell de l’aniversari de l’Ateneu. I després música en PDCAT Hi haurà castanyes, moniatos, moscatell i pinxos. Us hi esperem. Documental el Panxo. Aquest divendres, a partir de dos quarts de vuit es projectarà el documental de matinada sobre l'operació d'estat contra els CDRs amb la participació d'en un dels encausats, i el grup de suport 23S. Colza, colza amb les nostres. Mor a l'estat feixista espanyol. Assemblea General de la Plataforma Antincineradora de Cercs. Aquest dissabte, 30 d'octubre, a dos quarts de cinc de la tarda se celebra l'Assemblea General de la Plataforma Antincineradora de Cercs al Convent de Cal Rosal. Assemblea oberta a tothom. Veniu i participeu-hi! La xarxa de suport mutu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa de suport mutu del Berguedà porta més d'un any organitzant-se.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 Aquest diumenge 31, el Casal de l'Esquerra independentista de Berga ens oferirà un vermut a partir de la 1. A les 2, dinar a càrrec de la xarxa de suport mudo que caldrà encarregar prèviament a través de les xarxes. A les 4, jocs tradicionals i la contacontes verta. A partir de les 6, microbert i durant tota la tarda, castanyes i moniatos. Tots els actes tindran lloc a la plaça de les Cols i dins del Casal, a Berga. i fins aquí què escou. Juntes creem xarxa.